Ja, freskatzea aldera zertaz jardun genuen gaur amagost, ba, propagandaz, eh, aritu ginen, eh, propaganda politikozko erauntziaren erdian geundelari, ba, nola eh, propagandaren ezagugarrietako bat, den, ba, ez duela nesedezik edo favorezik ametitzen, Gopzauekin jardun genuen e, Alegia ezgin esan dezakela Adibidez e, Propagandak eros ezazu alako Mesedez edo botoa emaidazu Favorez e, Naitare dezakela egin olakorik Zeren indar guztia, e, bere izate guztia Galtzen baitu e, Horren ondorioa da Propagandak e, ez takiela Errespetoz eskatzen Ez takieto ezin du deus errespetuz eskatu naita ere e, argatik sentitzen da propaganda inbazio moduan karga bat bezala e, lotsagabekeria e, baten pare e, gauza bat ezin jasana berez eta jasan beharrekoa egunero eta ordu oro ia Gaur amaboz bestalde, bai, ondo esan duzu nere birjintasun elektorala berri eman nuen, eh? birjintasun elektorala, hau da, nola nahi zen, segun eman gabea eta abar, hau ez da badakit, baina nere birjintasun horren arrazoi funtzezkoena zein den repikatzeak ez dio kalterik egingo inori. Esaten genuen agintzeko tokiak, herriari agintzeko tokiak, ziren horixe baita demokrazia, benetako demokrazia orain herreala eta benetakoa horixe baita orain eta beti, esan genuen es herriak agintzea bezik eta herriari agintzea mesetezik eta favorezik gabe agintzea. Agintzeko tokiak beraz herriari agintzeko tokiak goietan egoten dira Topologia politikoaren ikuspegitik goietan egoten dira Eta orduan gertatzen dena da, benetan eta errealki gertatzen dena da Goitik beha ez dela ikusten eta gutxiago sumatzen, sentitzen edo aditzen Ez dela ikusten, baizik eta ikuskatzen, hala esaten genuen Eta orduan ba bat goi ikuskatzaile horietara begira jartzen da, hain e, hartzen ditu, edo ez dire eta ez ditu hartzen, eta hori seda nire kasua, eta horren gatik nioen nintzela Virginia elektorala eta, e, eta sekula botorik eman gabea Eta emateko bateria asmoliga beha gainera bueno, e, Olakoetan aditzaile zintzoa Kezkatan gelditzen da eh, Kezkatan gelditua da, pentsatuz bueno, Baina, tipo hau eh, Demokrata espada, zer da Fasista Denak, el... denak adibra hori galazka bai, Pentsatzen nuen bai. <laughs> Zer da, e, fasista, anarkista Edo zer Bueno, ni orlako ez nien erantzuten lehen, baina orain bigunduan dago. Eta aspaldian esan ohi dudana da e, ezgabela prestatuak edo konfiguratuak akrata izateko. Eta pretentsio hondiegia dela e, batek bere burua anarkista edo akratatsa aurkeztea, e, pretentsio hondiegia eta sospetzazkoa ere izandate izan daitekela un batek bere burua hola adornatzea eta beraz nik nahiago dut hipokrata naizela esatea, eh? hipokrata. Hau da, boterea zenbat eta txikiagoa eta eskasagoa hobe, hm? Eh? hipogutzikrata agindu, eh? greko garaibateko grekoz, hipokrata, ez hipokrita. Eh? Hipokrita da eh, demokrazian herriak agintzen duela uste izatea. Eh? Hipokrita da, pentsatzea bat anarkista garbia izan litekeela. Eh? Garbi galdizena beraz, ez fasista, ez anarkista, ez demokrata, eta ez holako gauza hipokritarik, maizik eta humildaderi gaundienarekin, hipokrata. Eh? Boterea, zenbat eta txikiagoa, eta eskazagoa, hobe. Eta kasik izango nuke, eh, zenbat eta ustelagoa, hobe. Eh? Hipokratok, ez gaudu, ustelkeriaren kontra, hipokritak bai, eh, jakina, eh, hipokritei haoa, betetzen zaie ustelkeriaren kontra, ez eh, eren hipokritak, eh, anarkista pretentsio dunak barne direla, eh, hipokritak eh, boteriak garbi eta zintzoa izan deitekela sinesten baitute, eh, dobala xe behar lukela eh, eztan ere moduko nire hipokraten kasua. Hipókratoi iruditzen zaigu boterea zenbat eta ustelagoa, eh orduan eta eskasagoa eta ahulagoa izango dela eta horregatik ez du sekula xintig ateratzen ustelkeriaren kontra. Eh gaur egun gustarazo teknikorik izanez Palitz e, pentsatzen nuen bestalde esatea eh balitegela, gerta inoiz neri botua, botatzeko tentazioa sortzea, eh? besteak beste oso astuna egiten delako azkenerako sistematikoa eta koherentea izan behar hau, eh? beti sistematikoa eta koherentea izateak nekatu egiten baitu besteak beste tentazioa emango lidake alde batetik e, autagaitzaren bat azalduko balitz jende txepel erbilisa hos erdiko jaduz osatua. Ezan eh, nahi dut, eh, jende edo utagai, nabarmenki txepel eta nabarmenki erdigizajo edo gotiadua. Eta botoa jakina, errespetuz eskatuko lukeena, hau da, nesedez, favorez eta karidadez eskatuko lukeena. Zeren boterea ematekotan, hipokratok ez dugu dudarik egiten, jende txepel eskas bigun koldarrari eman behar zaiola ematekotan, eh. Boterea ematekotan, agintzeak beldurtzen duen, agintzeak lotsatzen duen erdikoitiatuari, hemen behar zaiola.